eta gure makizunean itzemam bezala e, gurekin dogo men Jean-Christian Galchitaburu, gietori Jean-Christian. Mileskar. Orduan Galchitaburuko bortak irekiko dira eta herrik zati uh, duzu ere gomitatzen Galchitaburura ta uh, musikari haundia baina eganen dauko xupizk bat norden 23 dena den igande hontan bada emanaldi berezi bat. Zatika. Zatika. Odean, zatika satika Erik Satiren musika eta dantza uh, elirale konpainiak uh, uh, muntatu dantza pieza batzu Joseka Zubon dantzari eta hala eta enetako plazer handi bat, errecibitzi atalde hori konpainia hori zenta gainera gure gule beste manaldietan emanaldietan uh, lehen lehen konzertua izantsun 2007 uh, zorzial garasi filantropik. Lehen konzertua eta azkena diela 2 urte, oian uh, dio bi urte Maika Chikopar bere lagun batzuekin uh, antzerki pieza bat emantutenak uh, uda hondar batez. Hala. Eta behaz uh, bi urte ez gindela jauzikin eta behaz, bon, ez dela gaizki bi urte aldibat, li, libro aldibat, libroz. Eh, Sabai egin betetzia. Bai, gara eta bai, hori bera. Bon. Gisabatean. Hori bera. Errik Zati, hori dian, errik Zati nola orkestu behar duguguren zure ez hau zen ez dina indako? Ebe, errik Zati musika kompositore bat, hemenetzi garen eta logoi garen mendian artian bizi izan dena eta emeitzik garen emendian uh, sortia eta ogoi garenean hila eta musikari hori uh, ravelen denborakoa, ere mm. eta bo, da, elgarre zagutzen zutela, horiek uh, lan berianari zilakotz eta hola eta erriksati uh, izan eskolarrian ere eta batzu erresto batzun erriksati izan zela eskolarrian eta zuzun gizon bat uh, uh, nola erran uh, Eh uh, Beresia, Bizkat, nola ertendena bakarrik bizi zela ja. eta ala eta ahunt beren Master bizi zena Bizkat? Uh, ba, uh, e, berak ertentzin uh, bakarrik bakarrik bizi zela benadiendiak Maite Cityela. Ja. Ja. Eta um, Eh, gizon maitagarria iskiatu chi batzu, batzuere idatzi batzuere batzi utziak eta hola eta zinez ono bai bai esun urte lumeit eh, erik sati eh, musika iski atzenari zela edira eh, esun urte eta ono egun abaixialako eh, grazia zerbait eh, erik satien eh, Personaiak eta erriksatiren musika, biziki populak galeo, eta nu nahi, ardura uh, irudiekin eta ibiltzen duzu, eta erriksatiren uh, musika. Eta, piano joilea? Piano joilea, bai. bai Gio kompozatu izi, mentuaz beste, tresna bat zuen dako eta hola, eta justu dizagunak dienak erriksatiren pieza batzu, eta gimnopedi, eta gnosien eta holako pieza bere, berezi batzu. Eta, hora, behaz, uh, buritzen nik uh, errik zati aspaldian uh, gu guan egin eta bele musika akordeonari, un txai duetan duzuak eh, azken egin. Enei duriko, ba. Baixe, alako grazia belezibat akordeonari uh, emaiten duena musika horrek. Eta plazera hondibat, uh, hola lan egitea molde horretan. Ze, aire, bon, kotxia sakutzen bait ditugu, ba junta ire, batzu ilunak, e, estiak e, gisha soinautatuko duzie maitia horrelgekin. Ba, puskaten etaik. Puskaten etaik, pieza uh, a batzu ere eta gio baizi bere, bere doia melankolia eta Eric Satieren musikak. Baina ez pieza alai batzu ere, eta dantzak ere emanen diakutsu alako alaitasun bat, eta ikusgarri hori e, haurendako ere inazusun, e, haurendako, eta jende, jende saarendako ere, izan zarritxe batzutan ere maiten, mm. eta hala, beti beti dat, eta behaz, e, ba, e, errik zati musika, etxu, dola e, ezko musika kommerziala bena atik populara bai ai ere ja en bai bai bai bai eta zure emanen emanendo show zure emanendako show zure uh, noxta shun biskat fatiri uh, denbez saludiko bon odian piano aina koishkiatia den pieza guztien chitin genarian principalak eta bez piano eta akordona eta hau ez odian zomaik gauza bertsi biskat Ezari beste molde batean akordona indako. Mm. Bena, ina guti unk, unk isit erik, uh, musikaz, ere. ala gutti unki chiteri ke zatik musika senta especia possibilere ala bic mai te mai to. Mm. Zei kambiazema limada. Mm. Eta baitsi indarjatulakot musika horrek. Mm. Bele, eta beaz, defen, bere indarado lakot seta be defend defendi de zure buria o no. Mm. Eta beaz etsi sobera Gio, atik, uh, interneten eta zermaitetua ainiz uh, molde uh, musika horrena maiteko. Interpretatione lato, ainitza. Va, inter interpretatione mm. ainitza. Bena, nik nahi ukandizitea, inala zen uh, bezala utzi musika hori. Ze, zoma denborako ikusgahia da, zatzika? uren bat, nun baita, hapepea. Ez gio, horren bat, nu baita, eh? uh, nu baita, bat. Galdi eta horoko sabailan, ikandea txaldia ekin? Ikandea txaldia ekin, bostontan. Eta, eta gio, finituta, seionetan gio, sartzia libro osu, bako txak launtzen desina idien bezala, baina sartzia libro, zidiozik alditen niender. Eta, eta gio, izan duzu dutia, bedo-bedoa, eta biskotxati pibatzu batzuekin eta hola, piskat, izten nirate euriteko, la konbertsan euriteko hastakuria ere baita, azkenia, Orako hori. Bala, gomita zambaldia, eh? eta gainera txatzeko azati zaleak badiela, anitz. Bai. Eta ginen diela, kurioztatez, eh? ere, bai. akordeonan nola emaiten duen. Bai, ta, le, ba. eta hale, hori leba. Eta dantzariarekin arekin, bai. eta jozeka zo bo, anitzek ezagutzen dugu. Bai, Badaki bai, bai. Bala, kizoin harina eta zoin... Uh... Fierra, fierra, dantzari fierra. Ara. Biziki, biziki fierra. Hane eh? dakiena kan dantza errikoia emaiten eh? bainan ere bai. uhaiko dantzatzeko bai. garaikide dantza bai. ere bai. Abila abila baita biziki abila baita bere artean. Hala eta haurrekin gin guztian ere zenta haugeri buruz e, egina baita ikuskari hori ere. Ba, ala hitzordu hartu amid esker ga, josetia. Ni